Dobar večer, poštovani služatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o društvu Sektor 3. Danas u emisijamo nekoliko gostiju, najavljujemo festival Hermetika, predstavljamo program u Zagrebačkom klubu Močvara povodom 13. rođena na kluba i najavljujemo okrugli stol na temu socijalnog poduzetništa u Centru za mlade grabirika. Prvi gost večeras. Je Vedran Bojmić iz udruge Kajda, dobar večer. Dobar već i vama i poštovani slušeljima. Vedran Bojmić, jedan od glavnih izvršnih organizatora festivala Hermetika koji ulazi u treću godinu i koliko znamo evo bilježi više o stotinu prijavljenih mladih neafirmiranih bendova. Pa evo, za početak, koje su razlike na prijašnje godine, osim samog respektabilnog broja prijavljenih sastava? E, razlike su tome što su prve dvije hermetike, jer su usmjerne isključivo sljučivo načina glazbene sastave u Karlovačkoj županiji i gradu Karlocov. Ove godine smo odlučili malo se proširiti i zapravo nekako na neke načine, pružiti priliku ostalim e, urbanim glazbenim sastavima mladih jel, iz cijele Hrvatske, da imaju pravo se prijaviti i nastupiti i predstaviti svoju mahom autorsku glazbu. Iznenađujući uopće činjenica ono, svi, svi smo ostavili ono, zapravo jednom pozitivnom šoku kad smo shvatili da zapravo u Hrvatskoj ima nekakve alternativne scene i da stvarno nešto funkcionira. Međutim, prilika vjerojatno da se ti isti ljudi iskažu baš ih puno nema. Nama konkretno, ono što je najveći šok bio je tih 152 pristigle prijave od kojih su tehnički, znači uvjeti prijave zadovoljile znači de, 89. Od tih 89 bendova mogli smo prediti selekciju koja je išla znači čisti glasovanjem ili kao uvid je bio, morali su i svoju snimku. Nakon što su poslili snimku, ti smo aketili listići na kojem se svaki bend ocjenivao. Broje bendova je ograničeno na 40, tako, samim time što smo ograničeni i vremena na festivala i financija. Ali ono što možemo sigurno reći da u Hrvatskoj zajesti ima kvalitetnih glazbenika i ove godine hrmetika je će, jedan drugačiji akcent malo postaviti u tom cijenom, tisim mjerljima. U godina bilo je i prigovora na to da bendovi sviraju slične stvari, da je bilo dosta bendova koji sviraju obrade kako je ove godine sa cover bendovima. Ma pa ja bih na to rekao kao tipa čisto moje načelno gledanje, ljudi će pričati i pričat će. To je da, svakom slučaju da je dobro. Mislim da to razlika bendova do benda što svira istu stvar, to je razdijet izače. Svi smo se mi nekada uvatili nekog instrumenta, pa smo nekako morali krenuti, i kre, kako se krećemo u sličnom kr krugu ljudi, tako se slične znači stvari i sviraju. Hoće li biti ove godine isto cover bendova. Ove godine zapravo cover bendova eh, bih rekao gotovo nema. Imamo samo dva cover benda, o su sve autorski bendovi, znači koje Imamo i imamo dva tribute benda, što je onako jedna dobra spika, možda za malo ovako naše zrelije slušatelji, od eventualne festivala, To će biti nači, tribute to Pink Floyd, znači band iz Splita koji se zove Floydian, A, i biti će naravno naši iz Carlotsa, uh, uh, we meet again for the first time, oni će naravno predstaviti uh, glazbu Boba Marljeva. Ok, mi ćemo u jednoj od idućih emisija uoči samog festivala i predstaviti. Malo ćemo pobližno razgovarati sa svim ostalim članovima organizacijskog tima. Sada samo za nekako kraj ovoga prvog javljanja vezanog za ovogodišnju hermetiku može još malo predstaviti neke popratne sadržaje. Koje godine smo uspili organizirati uh, paintball i nekakav ultimate frisbee. Iako je desetak dana do samog festivala, kroz ovaj tjedan ćemo znati puno više informacije ali u pitanju možda nekakva stjena za penjanje i tako dalje. Sadržaji koji su standardno u sto način, kompletna ponuda u Gosteljska će biti tamo, dostupna svima, tako da mislim da je ovo jedna e, fina prilika da se svi zajedno lijepo i dobro zabavimo. Ulaznice? Ulaznice se ne naplaćuju, je standardno i neće se nikada naplaćivati na gremet. Puno ti hvala sad za ovo javljanje, prvo. Hvala i vama i lijep pozdrav slušadelju. Evo, mi ćemo u emisiji uoči same hermetike još predstaviti više i ekipu i cijeli program, najaviti bendove, može eventualno neki bend i pustiti. Ovo je ovaj sad sve za početak, pratite nas i dalje dakle, u našoj emisiji Sektor 3. Sad idemo malo zasvirati pa se onda vraćamo našim idućim gostima. gost večeras je po prvi puta u emisiji Sektor 3 Daniel Badanjak, jedan od voditelja i PR-a u Zagrebačkom klubu Moćvara Daniela smo zvali obzirom na 13. rođendan Zagrebačkog kluba Močvara. Dobar večer. Bog. Za početak može li ukratko reći kako je bilo proteklih dana u i Sve je počelo velikim nastupom Dramen Bass dvojca LTJ Bukema i MC conrad koji se dosta najavljivao pod najrazličitim medijima kao jedno od značajnih gostovanja ovoga proljeća. Pa upravo tako, znači u petak smo otvorili 13. rođdan kluba tako da smo doveli LTJ Bukema i MC conrad iz Engleske koji su na toj nekakvoj elektroničkoj Dram Bass sceni jedno od najzničajnijih imena. Dan nakon toga, u subotu, to jest, imali smo koncert u Date i Strepa, a u nedjelju smo imali osmi, po redu moćvarni sam ploče i stripova i nakon toga smo imali grind koncert gdje su nastupili Dislike, Krlja i Stepuku. Osjećate li interes u publike, financijsku krizu na koju se žale dosta domaći organizatori kulturnih događanja? Evo, vi ste već 13 godina na toj sceni možete dati sigurno dobar presjek, kako je to bilo samo kad ste otvarali klub, pa sve do danas. To je uvijek bio neki problem, samim ljudima izdvojiti neki iznos novaca za razno razmi događanja, bila ona koncerti ili slušonice ili nešto treće. Prije 10 godina bilo je totalno drugačije, gdje su ljudi za same slušonice ili koncerte davali preko 40, 50, 60 kuna, što je bila neka normalna cifra. Dok danas ljudima jako puno e, ograničava odlazak bilo gdje na temelju finance, znači same količine iznusa od neke karte. Ali to opet ovisi o samom klubu i samom sadržaju e, programa što se nudi i o tome što se zajedno događa te večeri u gradu znači gdje se događa kulturna događa Kako se vi sami nosite sa sve većom konkurencijom poglavito u Zagrebu na polju koncertno-kulturnih sadržaja može se reći da ima nekih 6, 7, 8 klubova trenutno koji nude sličan sadržaj vašem što na početku kad je Močvara trenula nije bila situacija Pri par godina bil, Močvara ipak bila kao neki od Rijetkih klubova koja je baš imala ovaj program kakav imamo i dan danas, čak smo ga imali nešto bogatije možda, dok nije bilo toliko navala svih tih raznih klubova, ali sami time što ih danas ima jako puno, to zapravo ne predstavlja nekakav problem već. Nama je zapravo drago što ima puno klubova koje furaju tu spiku sa samim tim događanjima dalje i dalje, isto kao što i mi to radimo. A Što se tiče toga što ima puno više klubova, to nam opet ne predstavlja nekakav problem, zato što sami program svih klubova u Zagrebu na neki određen dan uvijek je raznovrstan. Primjerice, ako mi imamo slušalnicu, recimo Drame Bezzi i recimo da je to, ne znam, subota ili nedelja, Manje više svi klubovi zajedno biraju i koordiniraju da ne bude baš isti identični program taj dan tako da ne bi bilo nekih leša u događanjima. Što se u nekim slučajevima događa, ali manje više se ne događa, tako da to ne predstavlja više neki toliko problem. Kako je sa posjećanošću događanja iz okolnih gradova koji gravitiraju u Zagrebu, dolaze li opće iz okolnih gradova u posljednje vrijeme? moć vrno na koncerte. Dolaze svakako, pogotovo na ova neka veća događanja. primjerice, kada smo imali Morbid Angel, Sikopitole, u tako neke veće koncerte, koje, to je bendova izvana koji dolaze na turneji svakih par godina, to je ne dolaze toliko često, On dolaze ljudi iz razmih raznih gradova, ne znam, čak i od Zadra ili od nekih još dalje, u dalje ljeniji gradova, da vide takve neke bendova jer svi znaju da nećemo imati toliko priliku vidjeti ih opet tako brzo. Kako je s ovim manjim događanjima, tipa slušovanica, partija, večer i elektroničke glazbe? To manje, više, pogotovo za slušovanice dolazi najviše ljudi iz Zagreba, ono rijetko koda dolazi iz nekih drugih gradova, uh, makar se to i sad nadogoditi. Pretpostavljam da ima i dosta studenta koji preko tjedna borave žive u Zagrebu, pa sigurno vam onda ne fali gostiju. Zagreb je jedan od najvećih gradova gdje ima studenta ili već ima. Tako da vikendom misl tako oni dolazi, znači naš klub. Tako da s te strane bi se moglo reći da dolazi ljudi iz drugih gradova. Dok zapravo najviše i dolazi iz samog Zagreba. Možemo li sada za kraj ovog tjednog javljanja iz Močvare predstaviti što nas očekuje do kraja ovog desetodnevnog rođendanskog slavlja? Večeras imamo potlista parti, znači to je partij jednog portala koji prati muzičku scenu, a u sklopu samog partija i njihovog DJ tima imamo i koncertu dva benda, Pistol Race i Jastrup. Upadi su tako beslutan. U srijedu imamo Sonic Doom večer, znači gdje nastupaju um, Umor, Joffor i Moraines, Uh, upad na taj koncert je 20 kuna, u četvrtak imamo uh, koncert od Nine Romić, Pelon i Olovni ples. Uh, taj koncert je zapravo promocija novog albuma od Nine Romić. Uh, upad na taj koncert je 25 kuna i u petak imamo tri događanja u jednom danu. Prvo događanje je književnost u Močvari gdje predstavljamo proizvodnju sellera. Gosti su nam Zoran Perić, Tomislav Brlek, dok su moderatori tribine Saša Ilić i Saša Čirić. Upad će isto tako biti nula kuna. A drugo događanje koje imamo petak je naš projekt Galerija Močvara, koja će se održati u pogonu jedinstvo. Ovog puta ugoćujemo mladu zjednu slovenske sound art scene Marka Batistu i upad na galeriju je isto tako besletan. Zadnje događanje koje imamo u petak je ogromni i najluđiji 80 smash hit party Dirty Dancing. Ovog puta kao gost nam dolazi Mickel Jackson iz Španjolske, kojeg je Sony Music proglasio kao nabaljim oponašateljem samog kralja popa Michael Jacksona. Uh, upad na Dirty Dancing je 25 kuna do ponoći 30 kuna nakon ponoći. A kao šlag na torti 13. rođodana Močvare, u subotu 21. četvrtog dolazi Let's Trip. Upad na Let's je 80 kuna u preprodaj i 100 kuna na dan koncert. Let's Trip koncert će se održati isto u klubu Močvara ili u ovoj većoj dvorani jedinstvo? Koncert će biti u Močvari baš, znači u našem klubu. Znači sve u Močvari, zabava do ove subote je zagarantirana, a i nastavak koncertne sezone pretpostavljam da još imate puno iznenađenja kao i do sada. A znači nakon rođendana nastavljamo standardni naš program, a više o programu možete uvijek čekirati na www.mozvara.hr Evo, nadam se da ćemo se čuti i u buduće u emisiji Sektor 3 najaviti još zanimljivih događanja u Močvari koja su, evo, interesantna i slušiteljima Hrvatskog radio Karlosa. Hvala tebi na javljanju. Ovo je bio Danijel Badanja, jedan od voditelja i PR-a Zagrebačkom klubu Moseb. Znači gostu današnje emisije Milan Medić iz Centra za civilne inicijative iz Zagreba koji će nam predstaviti okrugli stol na temu socijalnog poduzetništva koji se 24. travnja održava s početkom u 15 sati u Centru za mlade u Grabri. Dobar večer. Dobar večer. Za početak za sve slušatelje koji su zaboravili šta je to opće socijalno poduzetništvo mada smo to već nekoliko puta pričali u našoj emisiji možeš ukratko predstaviti što je to socijalno poduzetništvo. Socijalno poduzetništvo i socijalna poduzeća su novi trend koji se počeo razvijati u zadnjih, ajmo reći, 5 do 7 maksimalnog godina. Unutar okvira civilnog društva predstavlja poduzeća, profitno orijentirana poduzeća koja se nalaze na tržištu, a u vlasništvu su neprofitnih organizacija ili... Nisu u vlasništvu neprofitnih organizacija, ali svu svoju dobit, reinvestiraju, vraćaju nazad u zajednicu, to jest posluju sa ciljem ostvarivanja dobiti, da bi s tom dobiti ostvarivali socijalne, a ne gospodarske cilje. To je uglavnom pitanje, po čemu se socijalno poduzetništvo razlikuje od uobičajnog poduzetništva? U svojim tržišnim performansama u principu ništa, možemo reći da kao kad bi postojale dvije pilane, ajmo tako reći, jedna je u privatnom vlasništvu i svu svoju dobit daje vlasniku i vlasnik recimo to troši govorimo o dobiti, čistoj dobiti nakon što on uloži u proizvodnju razvije proizvodnju i tako dalje ona čista dobit recimo čovjek uloži u vlastitu jahtu pa uživa negdje na moru a druga pilana je u socija, vlasništvu socijalnog poduzeća dakle i ona ulaže u razvoj proizvodnje, zapošljavanje nastup na tržištu i tako dalje a ona je čista, ona dobit koju recimo ostvari nakon oporezivanja što se kaže onda uloži recimo daje nekoj udruzi financira dječji vrtić dom zdravlja ili slično. Socijalno poduzetne tvrtke ne moraju nužno biti osnovane od strane udruga civilnog društva? Ne moraju. Dakle, u svijetu postoje socijalna poduzeća koja su sama po sebi uh, nezavisne organizacije, a, a ovaj... Uh, Prepoznaju se po svojoj politici, vrlo često u nekim zemljama i po snivačkom aktu, recimo neke zemlje to imaju zakonski rješeno, ovaj, da svoju dobitu reinvestiraju nazad ne dijele vlasnicima, nego poklanjaju zajednici. Ok, sad u stvari ponešto drugačije od onoga što smo već uh, navikli karakterizirati kao društveno-odgovorno poslovanje, odnosno društveno-odgovorna poduzeća ili ima neke sličnosti, nekakve veze s socijalno poduzetništvo je jedan mnogo širi koncept od društveno odgovornog poslovanja. I on iz njega proizlazi i uh, nadograđuje ga na neki način. Bilo, koja, bilo koje poduzeće državno, privatno, pa čak i socijalno naravno od socijalnog se to na, na prvo mjesto očekuje. Uh, može uh, na tržištu graditi svoj imidž i raditi na povećanju vrijednosti svojih proizvoda i usluga tako da bude društveno odgovorno. To znači recimo da koristi uh, ekološku sirovinu, obnovljive izvore energije da uh, pošto plaća radnike, slično. Dakle, da koristi fair trade e, sirovine. Dakle, postoje razni e, načini socijalno i okolično odgovornog poslovanja. Međutim, takova poduzeća sama po sebi nisu nužno i ne moraju nužno biti socijalna poduzeća. To može biti potpuno privatno poduzeće koje takvom jednom politikom iskazuje svoju jednu svijest, svoju jednu poslovnu politiku i u krajnjem slučaju povećava vrijednost svojih performansi na tržištu. Međutim, socijalno poduzeća, osim što sve to u najčešćem slučaju i gotovo redovito ovaj, primjenjuju, se baš razlikuju po tome što dobit koriste za postizanje socijalnih ciljeva. Koliko danas socijalno poduzeće ili koje se zasniva na tim vrijednostima koje se već na broju može biti konkurentno ovo sadašnjoj tržišnoj situaciji. Bangladeški ekonomist Mohamed Yunus je prije nekoliko godina dobio Nobelovu nagradu iz ekonomije upravo na uh, temelji braneći tu teoriju i poziciju tako zvano, kako se tada nazivalo, danas je to prilično prevaziđen uh, koncept neprofitnog poslovanja. Uh, on i mnogi drugi teoretičari su vrlo jasno pokazali da poduzeća mogu poslovati i sa nultom stopom dobiti, ako zadovoljavaju ono potrebe za svojim poslovanjem, razvojem, nabavom sirovina isplatom plaća i sl. To znači da. Takova poduzeća, socijalna poduzeća, vrlo često se osnivaju sa ciljem, recimo njihov e, socijalni cilj može biti samo poticanje zapošljavanja i dovoljno im je da posluju na način da isplate plaće za poslenicima ili recimo e, posebna podkategorija socijalnih poduzeća su takozvane socijalne firme. U Hrvatskoj nemamo možda još dovoljno dobro razvijen termin, naziv za takve tvrtke, recimo to su tvrtke, vani se social firms obično podrazumiva tvrtke koje zapošljavanje. Osobe sa posebnim potrebama, ne, neku grupu e, osoba sa invaliditetom ili teško zapošljive e, skupine i tako. Tako da ova poduzeća iz ovog svega što sam rekao vidimo da njima profit nije e, na prvom mjestu. Njima je na prvom mjestu e, zadovoljenje potreba svojih zaposlenika i po mogućnosti ako ostvare neku dobit, oni ga onda reinvestiraju nazad u zajednici. Po mojem osobnom mišljenju i po e, istraživanjima u posljednje vrijeme, pokazalo se da takova poduzeća mogu biti vrlo konkurentna, pa čak i konkurentnija od konvencionalno vođenih poduzeća, upravo zato što nema i taj pressing da za svoje vlasnike moraju ostvariti nužno velike dobiti na tržištu. Ko bi danas u Hrvatskoj mogao otvoriti, odnosno osnovati jedno socijalno poduzeće? Danas u Hrvatskoj bilo tko može osnovati socijalno poduzeće, to može biti e, udruga, e, humanitarna organizacija zaklada koja otvori doslovno bilo koju vrstu profitnih djelatnosti i kao njezin vlasnik e, dobit koju ta firma e, ostvaruje, vraća nazad u zajednicu, tj. preljeva nazad sebi u svoje neprofitno poslovanje i svojim radom služi za razvoj zajednice ili to može biti grupa socijalnih poduzetnika koji uopće ne žele i, i nemoj potrebu ići preko udruge, nego sami osnuju tvrtku i s njome posluju na tržištu, a, a dobit dijele, dakle, dobiti ulažu u zajednicu putem ispunjavanja nekih socijalnih ciljeva koje su se zadali. A, Mogu navesti recimo tvrtku Humana Nova iz Čakovca, to je zadruga, oni su registrirani kao zadruga sa ciljem zapošljavanja teško zapošljivih osoba, mislim da 20%, po... oni se bave inače um, reciklažom tekstila otpadnoga, imaju u svojoj politici elemente socijalne firme, dakle zapošljavaju čini mi se 20 ili 25% osoba sa blagom ili srednjom mentalnom retardacijom, zapošljavaju uh, dosta uh, pripadnika romske zajednice iz Međimurja, dakle tu imaju elemente te socijalne firme, a svu dobiti ili koju ostvaruju, dakle, e, baš sam pričao sa njihovim ovim, e, direktorom, 35% e, dobiti daju u zajednicu, poklanjaju za nekakve društveno korisne stvari, a 30% mislim daju e, zaposlenici još mogu odlučiti da podijele recimo, ono, po, povrh plaće kao nekakav bonus sami sebi, dakle ne vlasnicima. Ovaj, I naravno ono ostalo što po zakonu u zadrugarstvu onih 30 plus 5% mora svaka zadruga reinvestirati i u rezervu uložiti. Pravo radničko samoupravljanje i planiranje šta napraviti dalje sa tom dobiti koja se zaradi. Da, vrlo čest element e, socijalnih poduzeća je e, takozvana ekonomska demokracija, to je sudjelovanje zaposlenika u vođenju i upravljanju takove tvrtke. Tako da evo kad sam već spomenuo Humanu Novu e, kao jedan od prvih primjera u Hrvatskoj, nije su baš radnička zadruga koji su članovi sami ti uposlenici. U svijetu ima puno takvih poduzeća koja su vođena od strane samih zaposlenika i u njima dok radite imate pravo upravljanja i podjele dobiti, a kad idete van tog poduzeća, bilo u mirovinu ili dajete otkaz, onda morate svoje dionice ili zadružne udjele prodati nazad poduzeću. To je također jedan model koji je vrlo često socijalna poduzeća, ali ne redovito nije obavezno ali mnoga to koriste. Koliko se uopće tvrtka ima vremena baviti sa nekim socijalnim radom ili radom u zajednici, obzirom da rad u tvrtkama oduzima puno više od onog uobičajnog radnog vremena, 8 do 10 sati dnevno. Obično se takove tvrtke pogotovo kada su velike i nebave time one imaju ili svojeg vlasnika da je nekakva zaklada ili udruga ili jednostavno imaju ugovore sa nekim socijalnim institucijama, ne znam, domovima zdravlja, kazalištima, zakladama, udrugama kojima jednostavno transferiraju svoj novac. Dobar primjer toga je e, njemačko-austrijski ovaj lanac e, DM. Čije je vlasnik nedavno, prije godinu dvije, su svoju dakle, je tu tvrtku ovaj, poklonio nekoj njemačkoj zakladi, ja sad u ovom trenutku ni ne znam točno koje, to je, može se vrlo lako istražiti. Vjerojatno sada uprava dm i dalje funkcionira normalno kao i prije, samo što je ranije svu svoju dobit eh, nakon oporezivanja davala vlasniku, a sada se vlasnik toga odrekao i poklonio cijelu tvrtku to toj zakladi, sad jednostavno transferiraju na drugi žiro račun. Normalno da generalni direktori DM-a vjerovatno sa tom zakladom na nekakvoj jednogodišnjoj, dvogodišnjoj, petogodišnjoj razini isplaniraju čime će se zaklada baviti. Oni tu dođu na te sastanke, dogovore strategiju i poslije se time ne bave. Oni se bave svojim normalnim poslom kao i godinama prije toga u DM-u, samo što dobiti daju zakladi, a ne više privatnom licu koji je nekad bio vlasnik kao fizička osoba. To je, ovdje ima još e, dosta pitanja, sigurno i dosta odgovora. Sve odgovore i još neka pitanja možete sami postaviti na ovom okruglom stolu koji će se održati, kao što smo rekli, 24. travnja, 15. sati u Centru za mlade u grabri To je idući utorak. Da, da to je ut utorak. Dođite, svi ste pozvani, pogotovo uh, ljudi iz civilnog društva, ali iz poduzetništva i svi oni koji zanima uh, ova priča oko socijalnog poduzetništva. Ok, Milne, puno, puno hvala. Hvala Poštovani slušatelji, ovo je bila još jedna emisija od civilnom društvu Sektor 3. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom o 20 sati ili live streamu na stanicamir.org, planetmagazin.net ili domači.hr. Želim vam ugodan ostatak večer i do slušanja.